Мав наказ, що зробити Він не встиг націлитися Бо Клепард відвів озброєну руку І він тоді згори Відпручавши Вдарив його револьвером по голові Клепард хитнувся І приклав долоню до рани Миттю від нападника віднято зброю Він різким жестом Відсторонив усіх і вигукнув Тихо Тепер слухаю свідка Віднявши долоні від голови І оглянувши Клепард оскаржує Я скривавлений Найближчі здобувають з медичних пакетів пластирі навразу. Слухати, для цього досить коротких хвилин, запевнив комісар. Чойсь, як було? Сталось так. Перед своєю стратою я звинуватив його за жаб'ячу боягузість при всій групі. Він схотів заперечити, всіх вислав, крім одного підручного, і відкрив обличчя тільки мені самому. Я був зовсім близько до нього і без помилків пізнав. Местнер. Він звелів сторожеві, себто клепардові, втопити мене, але той, пожалівши, врятував, розрізав шнур на руках і прив'язав линву від мого пояса до скоби, щоб я міг вибратися наверх. І він поміг. Відтворіть, бесіду, обернувся капітан, дообрігся. Подаю зараз на встановлення, хто приведе. Заведено рекордер і чути голоси. Відчуйся. Як? Інспектор, права рука. Від Местнера, затулити йому рот під зав'язку, а без жодного слова. Як стіпить щелепи, ножем розкрити. Так стається. Почує інспектора перед смертю щось. Гинеш, бо дечого хотів дізнатися, що назавжди припечатує уста. І наївний задумав грати в не своїх справах. Доказу досить, визначив комісар. Тепер почуєм привида. Я привид, я програв. Але не так, як бачать Клепперд і Чойс, або інші теж. Чи ви просто Не розумієте? При масовому скривленні вдач наркомани були і прибуватимуть зростаючою численністю. Бо ми всі разом набагато спустошили круг душевного життя і зруйнували небозвід всіх вищих уявлень. Серед чорної нестерпної пустки на одному полюсі множиться без числа психічні недуги, на другому полюсі, аби від них рятуватись, і одночасно від слабості й розпачу множиться наркоманство без меж, бо тут здобувається штучна заміна погашених романтичних екстазів, конечних для молодости. Капітан перебиває на запит. Чому замість зупиняти зло в його зрості ви сприяли йому собі у прибуток, знаючи про беззаконність? Відповідаю, не ми. Так другі опанують неминучий наплив при джерелах коштів і зовсім розхитають порядок і службу поліції для нього. Комісар, я ніде не порушив ні товариської, ні службової лояльності щодо вас, як зверхника і приятеля. Але бачив, супроти заборон стихійна навала наркоманства грозить обрушити суспільство в безодню анархічної розметанності. Захоплюючи мільйони молоді цілі покоління, не маючи санкцій для своїх дій, я й не надіявся їх мати. Проте вибрав найменшу шкоду, підкоряв стихію, обставляючи своїми греблями. Брав її в залізні рами під контроль. Прийняв на плечі всю чорну тінь як керівник забороненого ринку і разом, звичайно, собі та спільництву забезпечив прибуток. Але в прірві навів порядок, куди ніхто не заглядав. Мій особливий вжиток відомостями з неї для сили закону був визначний. Проте руїна в десятеро більша, відкинув комісар. Ви службу повернули на захист кривавої злочинності і на її розріз, як її керівник. Спричинили судовий процес, догранично скандальний, на деморалізацію нашого стану перед пресою і суспільством. Признаюсь, почасти так. Я сам, попавши в борги, спочатку зробив згубний крок, щоб їх покрити, потім, вирвавшися з них діяв інерцією, але ніхто не знайде в моїх вчинках ворожості до нашої служби як системи. Головні зусилля мої скерувалися на її вкріплення над дійсністю демонічної прірви. Я взяв відповідальність. Яку ви потім зрозумієте? В хаотичних катастрофах суспільності. Однак вина застається темна ганебністю у ваших очах. Не тікаю від неї. Сам беру кару. Переніс ампулу з грудної кишені до рота. Скрушую зарядик ядучости на зубах. Уже ніщо не поверне мою істоту до вас живою.